Ми бачимо, Бог не благоволить до тієї людини, яка отримавши його стільки багато благодаті, дарів його, і не трудиться для Господа, не приносить плоди. Я приведу приклад слідуючий. Це алегорія про виноградну лозу. Євангелія Івана, 15 розділ. Дуже відома алегорія, і ми там завжди черпаємо багато уроків для себе. Євангелія Івана, 15 розділ. Відка, яка плодоносить яка є плідна, то Бог отець ходить над тою віточкою і дивиться, що їй мішає, щоб вона більше принесла плоду. І те, що їй мішає, відсікає з однією ціллю, аби вона більш плідна була, більш плідна була. Він зацікавлений у плідності гілки, щоб гілка як можна більше принесла плоду. І восьмий вірш говорить «Тим прославиться мій отець, як ви принесете багато плоду». Я дивлюсь, як Бог зацікавлений в нашому успіху. Як Бог зацікавлений в наших плодах, щоб ми не були просто бездарні або безталантливі люди. Ні! Він дав нам талантся від народження. Один мінімум, а то два і п'ять, ми знаємо. Він готовий давати нам свої дари, аби гілка принесла багато плодів. І коли гілка плодовита, вона прекрасна, тим прославляється його ім'я, тим він величається, тим хвалиться Господь. Я дивлюсь особливо восьмий вірш, мене дуже надихає і благословляє на служіння, коли я його читаю. Бог прославляється тоді, коли я успішний в служінні. І як Павло говорив до Тимофія, успіх твій нехай буде очевидний. Я в цьому бачу добру і приємну любов Господню до нас всіх. Як Бог гарно відноситься до тих, хто працює. І останній приклад я приведу. 1 Коринтян, 12 розділ. Також слідуюча алегорія, де названа церква тілом Ісуса Христа. Кожен окремо це є член тіла Ісуса Христа. І ось тут також на цьому прикладі ми бачимо, що як добре, як благословенно, як є гарно, як є чудово, коли член тіла Ісуса Христа виконує свою функцію. Як добре, що є члени тіла, правда? Як добре, що ми є, в першу чергу. А друге, як добре, що член тіла виконує свою функцію. Якби рука не виконувала своєї функції, дуже було б дискомфортно. Вона є, вона жива, але якби вона не виконувала функцію, вона багато заважала б. Для мого успіху також. Всього тіла успіху також. Але як вона є, і вона ще виконує свою функцію, то є прекрасно. Дорогі брати і сестри, кожен із нас член тіла Ісуса Христа. Кожен із нас щось унікальне може зробити для Господа, для Царства Небесного, для Церкви. І труд кожного – плід кожного, він доповнює успіх всієї церкви, успіх всього царства Ісуса Христа. І від кожної з нас Господь чекає, щоб ми проявили себе, проявили свої таланти і цим служили йому для його слави. Кожному даний талант, ми це пам'ятаємо і знаємо. Ну і коли вже діло доходить до служіння, особливо керівники молоді, вони часто це чують, такі відговорки. Та я не можу, та я не вмію, та я саме маленький там о ніякому поручити заспівати, або запроповідувати, або засвідкувати, або сходити в лікарню, або в темницю, або куди там. То тут, слухайте, хто відкрив 1 Коринтян 12 розділ, гляньте 22 23 вірші. Це саме слово для тих, хто так говорить. Це є підбадьорення цим людям сьогодні від Духа Святого. Хто каже, що він саме слабенький, то святе писання каже, він найбільш потрібний. Святе писання каже, він найбільш потрібний, хто самий маленький. Перший Коринтян, 12, 22, 23. Ось я читаю. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім нешановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо. І бриткі наші члени отримують пристойність найбільшу, честь більшу приносимо, значно більше потрібні малі члени тіла Ісуса Христа. І тому це чудове підбадьорення тим людям, в душі яких на сьогодні складена ось така оцінка самого себе. Я найменший, я мало що можу, я мало що значу, я мало чим прикрашаю тіло Ісуса, я не з авторитетної сім'ї! І з собою я не є вродливий! Не є особливо талантливий! Я якийсь там задій останній! То сьогодні слово вам! Хто має в душі своїй ось таку оцінку себе. Це неправдива оцінка є. Це дуже занижена. Але, може хто не попильнував, і ворогу вдалося таку оцінку йому посадити в його душу, і він думає так про себе. Дорогі друзі, сьогодні Дух Святий підбадьорує вас. Ви більш потрібні в церкві, чим навіть славні члени тіла Ісуса Христа. Ви ще більш потрібні, чим якісь славні. І 23-22 вірш. Хай ляже в підбадьорення тим, хто просто зніцінив себе. Самооцінка дуже низька. Не думайте так про себе. Кожен із нас, ми знаємо із Божого Слова, ми ще до цього детально підійдемо, має талант і більше. І ось тепер слово про наше служіння. Я знаходжу в Біблії, є два шляхи, якими люди обично йшли до початку свого служіння, або якими люди приймали своє служіння. Є два шляхи. Перший шлях я називаю надприроднім шляхом, вони отримували від Бога поклик на служіння. І друге, природнім шляхом, вони отримували поклик на служіння і вступали в служіння. Як ви вже зрозуміли, і ми всі це знаємо, і в проповідях це наголошується, я лише ще раз підчеркну, що всякий, хто навернувся до Бога, народився згори, Бог чекає від вас плоду. Бог чекає вашого служіння. Бог готовий покликати і кличе вас до служіння йому. І сьогодні ось поклик Господній буде ще для тих, хто ще не вступив в служіння. Ви вкусили, як добрий наш Господь. Ви отримували Його ласку, Його любов, маєте в серці мир і радість, але ще не вступили в служіння, не прийняли служіння, сьогодні Господь буде кликати вас і звати вас. Я бачу, є два шляхи. Перший шлях надприродний, саме як. Моїсей пасе в пустині овець і кущ горить, не згоряє. І таке чудо, він приходить, кущ не згоряє, і з того куща Божий голос до нього і він на тому місці, там, в пустинному місці, де загорівся вогонь, отримав від Бога поклик на служіння. Він зрозумів, до чого Господь його зве. Йому Бог все пояснив там. Я дивлюсь на другий приклад, наприклад, Гедеон, як вступив в служіння. Він був захований там від ворогів і молотив пшеницю. І тут ангел прийшов до нього, привітався з ним, і в них відбулася чудова бесіда, і Гедеон там, Відчув або впізнав, до чого Господь кличе його в його юному житті, що йому треба робити для Бога. Наслідуючий приклад, я звертаю увагу, наприклад, Давид. Пасе собі овець, Господа прославляє біля овець, в пустинному місці також, і миттєво приходить з дому рідного його, чоловік і каже, йди, там пророк тебе кличе, хоче побачити. Він приходить в дім батька, а там Самуил, старенький пророк з бородкою гарненькою, рог в розі Єлей, подивився на нього, і в серці Бог каже йому, він буде царем. Покликав цього білокурого, красивого, постав його на коліна і каже, хлопче, ти будеш царем.